nga e Buhureri radhiyallahu anhu për cilët se i dërguar i Allahut alayhi salam ka thënë. Gjëja e parë për të cilin do të jap llogari robi i Allahut në ditën e ringjalljes është namazi. Nëse i ka kryer namazet sipas rregullave, atëherë do të jetë i shpëtuar dhe i mirëpritur. Nëse namazet do jen të jenë të paplotë, do të përjashtohet nga mirësia dhe do të jetë i humbur. Nëse do të ketë diçka të paplotësuar nga farzet, obligimet e domosdoshme, Allahu do t'u thotë me lehtë. Shihni se aka kryer robi im ndonjë namaz vullnetar me të cilin do t'i ja kisha plotësuar farzin, pastaj edhe veprat e tjera do të gjikohen në të njëjtën mënyrë. Transmeton Tirmidhiu, Abu Daudi, Nesaiu dhe Ibn Majah. Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com.